Orain, bapateko saioarekin jarrituko dugu. Gaurko saio hau zuia ligare dagokion lehena da. Honen bestez, bapateko saioari ekiteko bertsolariak aurkeztuko dizkizuet. Aramaiooko izarra taldekoak manezagirre beñaat salakain Paula Milburu eta ik eragirre. Aramaioko Marixeka taldekoak Andere Arriola Bengoa, Maria Izaga, Sabin Aramburu, Benyat Burgi eta Xabi Higoa. Bueno, honek dira gaurkoan bertsolariek egin beharreko lan puntua garriak. Taldeko batek, beste taldeko batekin ofizioka sortziko nagusian iruna bertzoa. Taldeko batek beste taldeko batekin ofizioko 8ko txikian iruna bertso. Bakarka lau oinak emanda 2 bertso 8 txikian. Bukaera emanda 8 nagusian bertso bat. Bina punturi erantzun 8 txikian. Hitz bat emanda bertso bat nairen doinu eta neurrian. Taldeko 3 lagunen artean gaia emanda 3 kopla santimamiñe doinuan trigitrilariek lagunduta. Lan puntua garri erekin, azia horretik, bertsolari bakoitzari agurbana eskatuko diego.